يا ربي يا رحمان يا مبدع الاكوان يا ربي يا رحمان يا مبدع الاكوان اليك قلبا يذوب حبا بالنور والايمان اليك قلبا يذوب حبا بالنور والايمان بالنور وال يا قلب يدوب حبا بالنور والايمان ليت قلبك يدوب حبا بالنور والايمان بالنور والايمان الكوثر نجوى تعزف الالحان وانثر روحي اسمو جروحي وتعزف الالحان يا ربي يا رحمان يا ربي يا رحمان يا ربي يا رحمان يمد على الاكوان يا ربي يا رحمان يمد على الاكوان إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان بالنور والإيمان وطرت في الأجواء تغيد رساما وطرت في الأجواء Në eminë në Allahu, përëndërënë në Allahu, përpaca dhe mëshirë Allahu që më më të njëri profetëmi Muhammedin së në Allahu a.s. Dukë e unisë nga këshila që në bënë Allahu i madhëruar, që ne të këshila mirë i tjetërin, se këshila i bënë të bime sëmëtarit, edhe pse jo diçka e përgatitur, por se me që nëse u ndodhëm, u bashkuam, pra, me përpituarëve të nëtime në ratë par, të parë dhe vlezit e mi në ratë të djët në sekar të shikajmë kuptohet se në të sa kanë ndodhur sendje e këto. Dihet se si Allahu i madhruar i ka dërguar profetët dhe i ka i ka urdhëruar ata me disa urdhëra dhe gjëja më thelbësore apo mesazhi më thelbësor që kanë mbajtur profetët për tek njerëzia ka qenë adhurimi Allahut dhe njësimi i ti. tij. Pra, menisuar Allahun e madhruar, se ai është një i vetëm në cil dhe në top. Nëse ai duhet mund. Ne këo kaqëm ai mesazhe kuri profetit Muhammed sallallahu aleyhi dhe sallam tek njerzit dhe këthe më pas e pasuan shokët e tij, dhe këo duhet t'janë në të gjithë jetën e profetit sallallahu aleyhi dhe në jetën e shokëve të tij. Tregonet se një herë kur muslimanët kanë qenë në një luftë me persianët një prej shokve të Profetë sallallahu a.s. pas i ka kërkuar ata të din se kush jeni ju praj kush jeni ju njërës fina randër eftuar i ka në thëm kjo shok e Profetë sallallahu a.s. i ka thëm se ne jemi njerës që nga ka orduruar Allah a orduruar të nëzirin njerësit nga padrësia e njerësve në, në drejësin e islamit dhe se Profetë u në nga ka të reguar ne se ne ose do të triumfojmë mbi ju, ose do të jemi dëshmorë dhe do të fitojnë që netin. Dhe më përqev dhe u gësova shumë kur vlajmë pra përmondi që ne këtu ke, pra në fërë meqisë tu ke marrë shumë mësi me akide ne nuk ka diskutim sëpse akidja, besimi pra është ajo e cila e ka odhequr poplin musliman me breza dhe kërë muslimanët kanë qënë në regullë në këtë pikë, atë kanë qënë të parët kanë drejtuar të botë, edhe në atë kohë që ata vlerguan për e besimit, ata e humbën këtë mirësi që vë da Allah me madhëruar, e, e cile ishte drejtimi këtë i botë. Pra ishen atë të parët, atë të cilët drejtoni mirësimin. Por se vëllitë rëtashur dhe të preke një pikë të shkutër, pa të shmetësjat, se shumë prej neshë, e kuptojn akiden apo besimin se ajo është një diçka që e mësojmë dhe nëse do t'i bëjmë një analizë praktikës tonë do të them që në disa raste ne jena pak lart akidas. Dhe ndoshta e keni marrë të akiden pra ose besimin në mënyrë studimi pra e kanë ndarë në tre pjesë besimin në Allahun, adhurimin e Allahut dhe besimin për cilësitë e Allahut. Kjo është lartë fakte që pak të kë, ika tretë pra tek emrat e cilësisë të Allahut ku tek e para pikën e parë ata të cilët e kanë e kanë refuzuar dhe kanë e kanë i kanë luftuar këtë gjë kanë qenë në një paketë edhe pse ata me zonat e tyre kanë pranuar që ekziston një Zot porse e kanë refuzuar këtë nga mundësia e tyre siç ka vënë Allahu në Kur'an kur flon për Firanin se ata e refusuar në eksistencen e, e Allahot më duvar, edhe përse zëmët e tëmët e tëmët e ishqin të bindur me këtë qepër. Kurse, përse i përket njësimit të Allahot më duvar, adhërimit të Allahot, e kanë kondrëshuar një piesë e mire njërzve, dhe kjo ka qëmë, dhe po thuj sa ajo lufta, apo e dialogu i fëqishëm i disë profetve dhe njërzimit, që njërzit pasi kanë pranuar që është një kryuës, duhet të pranojnë dhe t se i takon na durimin e vetën e Bir Zoti i cili ashallahu ma dëruar dhe këto janë dalur njerzit ata të cilët kanë ndjekur profetët janë burr frej grupit të profetëve dhe ata të cilët kanë dalë kundra profetëve siç ka qenë shëngëli me kurëshët të cilët pra kanë qenë të parët që u përballën apo tonë kundra dhires profetëve sonë në mësimin kushtepika e tretë pra ose, pjesa e tretë seuta si të ndotë akides emra të xidallaut kjo gjë doh, apot, kjo në në në ka ndodhur apo këtë devijim ka ndodhur në shumra në umetin e të mbën tek muslimanët ka pasur shumë këtyre të andevjuar dhe devijimi ka qenë jo i njëjtë pra ka ndryshuar <coughs> dhe unë të do të përmend një hadith të profetit saullallahu alaihi dhe sallam i cili thot se Allahin e madhruar ka 99 emra dhe ai i cili mëson ato fund të një muslimanëve ne i shohim në moshyjë më shumë jamë ronisë picë njerëz të vënë një tabel ku janë më thënë emrat të Allahut të mëdhuruar dhe i leçojnë apo i mësojnë ata dhe mendojnë se kjo të mjafton ose dietarët kur të na fol për kuptimin e hadithit se Allahu ka thënë emër dhe kush ahsahabë të isna rabbik apo imam sall i kanë i kanë e kanë kan shpjeguar se kuptimi i saj është më mësuar me ditë kuptimin dhe me praktikuar. Praktuar është të këtë tre të aprendo shë më tjetë qalimi, apo ajo, mangësie shumë e shumë prejnësh. E idim e mërët e Allahut, i prënojmë, u japim njërët e mësime, apo literata që e mërët e Allahut dhëtë me i prënuar pa devijim, pa shumë ulim, deri pa rebla që janë në të pikë, pa dashmë në zionën të, por se kur gjetë të praktika, shumë prejnësh, qalimi. Dhe këtu është ajo, mëngësie që këndë. Këtu pra është se sa vërtet ne e kena kuptuar akidën. A në thjeshtë e kena bërë akidën disa gjëra që i mësojmë për mundësh, apo e kena bërë atë një diçka që i mësojmë dhe e praktikojmë. Sëpse, kër njëri ju mëson emrat e Allahu të madhëruar, atër duhet përpichet që t'i praktikoj këtu aema. Si për shumë. Nëse ne pranojmë se Allahu i mëdhuruar është Mesjues, më Ar-Rahman, Ar-Rahim, atëherë pasi ta mësojmë ne ta pranojmë që këtë gjë që është një emër, gjithashtu dhe cilësi e Allahut i mëdhuruar, del obligimi tjetër që ne duhet të praktikojmë këtë emër të Allahut. Si ta praktikojmë? Ta praktikojmë duke zbutuar ne mëshirën, duke qenë ne të mëshirshëm me njëri tjetrin. Sepse, Profet Isra Allahu Aleyhi Vesellem thot me hadith, atatët cilët mëshirojnë në tokë, Allahu i mëshirojnë ataj i cili është në qire. Pra nuk me aftonë që ne të dim Allahu, nuk me aftonë që të dimë Allahu është i mëshirojnë. Duhet dhe ne të kemi mëshirë me njerësit. Duhet kemi mëshirë me vlezej tanë, musimanë. Gjithashtu duhet kemi mëshirë dhej me ata njerës të cilët mund të jenë musimanë, por se kanë man në nësirë ma kanë njerëz se cilët nuk janë lumëzëmand, duhet të kemë mëshirë. Si është mëshira? Mëshira është sepse ne ndonjë pas mëshirë kur ta do të na vi keq për këta njerëz, që këta njerëz nuk e njohin Allahun dhe përfundimi i tyre nëse vdesin pa njohur Allahun është djalli. Atëherë kjo që do të bëjmë ne, që ne të përpiqemi të punojmë në mënyrë që t'i afrojmë këta njerëz për tek rruga e Allahut. Gjithashtu Marim një emër tjetër të Allahun të më dëruar, i cili është dëgjuhës dhe ditë së gjë, pasë e mirë në hadithë, sa nga e praktikojmë të emërë? A ne, kur flasim, kur bëjmë një veprim, mendojmë dhe e praktikojmë se Allahun në dëgjohën dhe shikohën? Pra të gjithemi që Allahun në shikohën, pojse kur kryen veprët, a vërtet ne i kryen veprët ashtu që, që shë në takohën pra me atë besimin e këllot që Allahun në dëgjohën dhe në shikohën? nëse do të ishte kjo atëherë shumë rabë mund të bënin gjëna porse duke harruar që Allahu dëgjon dhe shikon atëherë ne shejtani apo shejtani harrin që me pak me pak lodhje si më thënë na në mjafton nëse ne do ta dimë që Allahu na dëgjon dhe na shikon atëherë nuk do të, të përgjigjoim vizitorit sepse Allahu më ndërguar e kanë dalur të jemi ora prof. sallallahu a.sallam e këndaluar këtë gjërë në hadit e lati ku thot nuk fudet në gjënet në personit si li kërëm të vekër dhe përësërin nëse ne mësojmë që duhet me umbeshtet vetëm të këtë allahu i madhuruar dhe vetëse të këtë e të këtë e të këtë e mëdihë a vërtet ne e përtikojmë këtë gjërë ashtu që së duhet kur nabje e ne një nevojë A ne të ritojmë pekë Allahu në madhëruar apo harrojmë Allahu në madhëruar dhe përpishem i të kërkojmë ku të gjem një mitë, një shodë, pa ju drejtuar Allahu Pra nuk du të them që kjo gjem nuk duha Që shka arë në një hadith që profetë M.S.A. më thotë nëse ju dhe të mështetë që pekë Allahu me një mështetit të sinqerët, atëherë Allahu në madhëruar dhe të funizant e ju Ashtu që është funicona ka shkvendër, të cilët dalin me parkë bosh, pra dal, dalin me mëngjesë me parkë bosh, dhe këthehen e darbë të ndokët. Pra ku jemi të në në më shqedën të këtë Allahumë. Sa prej neshë, për hirë, me siguruar një pun, apo me siguruar një lekë pak më tepër, lëshojnë në pena Allahumë. Doajnë tolerandët të atje ku nuk të duha. Pse? Së që këtu pra... Së që këtu ne... Kemi mangësi na aq i dendur, pra kemi në mangësi në mushkë tëna normal. Dhe me veprat tona harron që Allahu më dhëruar ka furnizuar kafirët dhe jonë muslimanë. Hamun duke vepruar shfaqet dhe duke musliman ose musliman mos Muslim, mos më lënë mangësi, më fenë Allahut. Më gjakuar një diçka që Allahu më dhënë. Kur ne mësojmë që nga bazët e fesë është se me pas dashurishë për besimtarët <të> e me pas urrejtje për jo besimtarët sa e praktikojmë të gjithë? Nëse themi pra që kjo është nga bazët e islamit në praktikën tonë sa e bëjmë të gjithë? Sa ne kemi atë vlazerim të dashurin e vërtet me gjithë njëri tjetët? A ne i hapim rrugën shëtanit Të, të të thusin përqar e nëmesin të në tonë Apo në e praktikojnë për petë këtë besim, këtë akide duke ndihur dhe urdat e Allahut dhe profet i s.A.W. të cilet nga kanë urdhuruar ne që gjithmon të jemi bashk gjithmon të bashkunojnë me njerë i tjetrin ta të shkilojnë njerë i tjetrin dhe të largohemi nga përqarja, të largohemi nga të të gjërë, e, e cilër nga bënë me të përqarë. Sepse, si që tijet, pra përqarëja është nga gjërat më kryesore, të cilat kanë, kanë quar në dopsimin e mm -hmm. musulmanën. Duke par historinë, nga pasë profetën sërnën në gjëri në kohë tona, në atë momente që musulmanët janë përqarë, në atë momente ka qënë të dovet. Dhe kur musulmanët kanë qënë të bashkuar, të afruar, kanë bashkunuar me një i tjetëri, ata kanë të lukëruar. Dhe kjo nuk do të thotë që mëslimani pra të lëshojnë në tenet i jo. Porse, duke ditur mirësine e bashkimit, duke ditur mirësin, mirësin që ka vazërimit, një mirësit të cilën Allah e madhëruar, e ka përpituar, apo ja ka përpituar profetit sallallahu aleyhi vësallam në Quran, dhe i ka thanë aty se nëse ti do të shpenzojë të së gjithë që kishë në tokë, më nuk ishë mundësi të harrije që të gjithë. Ama Allahu në dhëruar me mirësinë të ti e bëri. Pra e bëri që besëntarët të bashkojnë, zëmrat të tyre të bashkojnë. Shofim se kur profetit sallallahu alaihi wa sallam shkojnë në Medine, dy fisët kryesore që ishë në Medine të cilët pranuar në Islamit, për para se me ardë profetit kanë qënë në armisi në luft me njëri kjetëri. Ama kur pranuar në Dhe harruan, atë armisin për parën së në mëtë. Sepse, së të gjë që iqtë për para islamit, për para pranimit të Kurani, pra të fjallës a Allahu dhe pranimit të Muhammedin s.a.m. si profet, ata ju lërruan në së gjërë. Dhe pranuan që të kënë si prijës Kurani dhe Muhammedin s.a.m. Dhe ne, nëse do të eqim me këtë gjë, duke mbajtur fort një i tjetërin, nëse ne në një plan es vendi i verbim të përpiqemi ta këshillojmë, ta afrojmë, dhe jo të bëjmë të kundërtën. Në vend ta këshillojmë, e ofendojmë, e marrim me provojmë, e hapim aty namën e keq. Filani ka për këtë, ka për këtë, ka për këtë. Pse ne mos përpiqemi tash më? Dhe atëherë do të jemi do të praktikojmë në Allahut ku ne na profet sallallahu alaihi wasallam na thotë në, në hadith e dy në nësiha të reher, pra të reja është këshilë, ne kërë bëjmë diqka tjilë, praktikojmë fënë tonë dhe në të njitë në kohë afrojmë vëllantë tonë nësa i ka rëshqitë, ne afrojmë ato të këthehe dhe të ekukacionë dhe në një. Pra këto vëllëzërisin ishin disa shëmbuid, ku ne, jo vetë se këto shëmbuid që përmëndohën, por se të gjithë akidë dhe të gjithë besimi që mësojmë të, përp të përpichemi në praktikon jo thjesht në teori por në praktik. Nëse të shumë diera nëse mëson në teori, atë nuk do të kenë ndryshim nga ajo matematik apo histori apo gjeografi që mëson shkollë do dhe bëqarë, të bëhet arko. Emsona do të provimbrohet. A kidja duhet të mbetet në zemrat tona dhe në praktik. Pra, gjëja më kërësore, mësojnë, e rëndësishme është se pasi ta mësoj të praktikosh më shumë. Kjo pra është një këshillë e vogën që desha me këshilluar jetën ti me dhe ju se me i partë gjitha emrat e Allahot me këtë përgjënë, me i eqëzuar dhe alhamdulillah besoj pra se të gjithë ne me këtë qështë e jemi në dakord me besimën e Profetis dhe të sahabëve që i pranojnë emrat e Allahot por se më këtë të pika e tret ku ne ndoshta mund të qalojnë a ne i prapikojnë امني امضي انتقس ذم مثلا باسم الله وكيفه شيماء اللهم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم دعام دنا امين صلى الله وسلم وبارك على انبه ورسوله محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل Allahumma aslih lana dina nallarih hua iswa dhu amina wa aslih lana akhiratana nati iliha ma'aduna wa aslih lana dunyana nati fihama aishuna Allahumma aslih lana dhiyata ziyadata nana fi kulli khaya wa aslih lana mawta raha ta lana min kulli shab Allahumma aslih lana majlis mubarakha tëtnazal fihi rahmatu qa sakinatu watafshahu bia jnahtiha malaiketu Allahumma wajaj anna min allatheena të dhukurhum indak min allatheena i dha qamu min mithli hadhi mjallis qulta luhum qulta luhum qumum mabdheena lakum maamina allahum tajid mushirojshmi tmashruozit faranduim allahum jalla jalaluhun zotin kriwasana batraga pasha, mushiro, dhagatit, mirsid, lirsima lafdaqat zotin jalla jalaluhun shobsh nidh adashu ina tida ddrgu ina tida muhanaydin sallallahu alayhi wa sallam dhe ambicita ata që ndjekim dhe apostojm rrugën ti, e tij deri ditën e gjykimit. O Allah, o Zot, ne kërkojmë përgjigje në xhenetin, dhe kërkojmë prej Teja o Zot çdo veprë të fjalë dhe morale që na bën neve trashëgimtarë e xhenetit. O Allah, o Zot, ne kërkojmë boidën tënde për zgjarret e xhehenemit, dhe kërkojmë boidën tënde o Zot vebrë, fjala, për çdo veprë të fjalë apo morale që bashkaktinë përfundojnë në zarxhemen. Sallallahu alaihi ve sallam, ashtu siç është thotur Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ta forcoj të ta përmirësoj çështën e imanit, besimit ton, meqenëse është gjë e rëndësishme që ne e interesojmë. Qusallahu te rakullahu ta përmirësoj çështën e jetës ton, sepse atje patjetër do qast. të përfundojmë nga çasti në çast. Qusallahu te rakullahu ta përmirësoj çështën e këtij botë, sepse ne këtu po jetojmë. Allahu menusi jeta janë 10 çast që ne shtonë se radhët e tua. Allahu menusi që vdekja janë 10 çast që ne mbyllëm dhe ta përfundojnë mirë për gjithmonë gjunahet dhe në kafatë. Matë që s'allahu në madh, që vetë takimin këtë në takimin e dojtshëm dhe i beqeshëm ku Allahu xhalla xhelalu dalmshirën atij. Ka të një natkim me Allahun xhalla xhelalu ku gjithë secili që prezanton i jep qeshi spirituale. Pra tiro takimeve ku, ku, ku vin me lajke të Allahut dhe i rrethojnë krahët dhe flasurat e tyre. Ka të një takimeve sikur çdo që prezanton ta Allahu përmend për atë poshtë ai. Ka të një takimeve që kur çohën njerëzët për tyë i thot Allahu xhalla xhelalu ku çoguni Sallallahu alaihi ve sellem, nosallahu keni gjithë fëmijë njerëzve. Sigurisht, gjëma mirë që un mendoj tahatit mesrisë është të lajmërojmë vlejë çfarë këtu. Për të qartë. Me atë që tradit profetit sallallahu alaihi ve sellem, fortësinë të qof. Men haba ahadan lillah fadi anim ghalid sot nëse diqysh e don dikaj për hir të Allahut xhazzelahu anhu me panajmroi se a don vetëm a doni të bësh më dëshmitar i jumë masallahu xhazzelahu anhu ne allahum me gjithëh, është dëshmitar si një hir i pa vonë xhazzelahu anhu. Sidoqoftë ti që dashuria për Zotin vepra më mirë se në parajsë te Allahu xhazzelahu anhu a ditë punon do të bëj të bias pasuria, as pasargjet vetëm si zemra e pastër dhe shëndosh. Sigurisht njeriu në këtë rast ai vjen me shumë gjëra po ndërmëtarë e shak me një hadith Muhammedit sallallahu alaihi sallim, duke e rëtëzotin gjithë dhe zilaluhu që të përfytënë gjithë për këti hadithit. Ma e mëndë se si Shekha Turqadil r.a. shpeshe e këtë oqte, si kur me një hadith përme në në nëzimënur. Si kur me këtë hadith përme në në nëzimënur, përëndë disa jaste disa fragmente nga rikër i Zotit, dhe disa fragmente nga hadithet e Muhammedit sallallahu alai sallim, që Aty çka ulgo Zoti apo çka profeti Muhammedi s.a.s. do të rregulloi jetën aty në. Pse? Sepse aty ka sekret një vetë vend. Çastin që njëri do të përmbarë qoftë edhe një urdhë, as në çfarë ulgo Zoti xhël xhëllahu, aty janë lind cilat urdhëve tia thotë Zotë. Se bukuria e fe e Zotit xhël xhëllahu është thas seri. Çastin që njëri një gjë e përmbarë mirë, përgodhatën çështet e tia. Por kështu ai një i që fal namazin mirë, namazi nuk e lën pas çështet e tia se s'fazon të xheraru në salatën e al-fahsha'i dhe al-munkar. Pa të shtënë namazë, andalon një namaz fliçur të shtuar fot Abdullah ibn Saud radhiyallahu anhu, ai namazi më që ndalon një u nga fliçur të shtuar nuk është namaz. Do fot me namaz i saktë rregullon i jetë në njëri u. Po kështu largimi i saktë fot e Ahmedi sasin, le të soqën min e qanë ora men sharab, nuk është që majuniu nga ngëna dhe e pira, por largimi i vërtet Pas natëje, eksploruar. Copes ne do të diskutojmë ka ditë dhe parositë e ylli sa se do të ndryshon të jetë ajo. Dhe me këto natë ditë të bukura që ka transmetuar nga Drejtoria e Salse, doon besoj se do ta bën do të vijë dhjetë nëshallahu taala është një natë ditë që tregon vlerën dhe realitetin e kësaj bote të cilën ne jetojmë. Siç e dini në botë jeton me shpresë. Smulja më e keqe që ka pushtuar mendin është smulja e shpresës e tjetuarit me me jëmënjë, sosërim, wal revolu, ümete, në shprejsa. Thotë me jëmërën sësërëm, sadaq më hadhe il-umme, me lëzur dhe i valjekin, është të rëvullu në mëte në fjëdhimin në rët me dy gjonën, asketizmin dhe sigurin. Dhe shkatru fundi i këty në mëte, me lëbukhli vel emër, me kopratësin dhe tjetuarit në shprejsa. Për të ashtu e ka në tonë djetarët e islamit, i laqë i mëj njërë, për besimtare n ekzekutimi i shpresës. Dhe tjetë është një jetë lundërë, dhe tjetë është një jetë që e kënaj Zotën Gjellaruhu, dhe, gje dhe që arritë gavinë gradë të gje dhe të latët e ka vahur Gjellaruhu në të të botën, botën tjetër, me <coughs> ndo se shpresën në murë, dhe të të të zjarë, të të të tërgullohet tjetë a jote, atëherë të të tërgullohet të adrujimit, atëherë të tjeshtë regu me namazin, me gjëjimin, me zekatin, me, hajin, me, doan, me lutjen, Në përmendje në Zodit Gjelle Gjellarë, e me të zita atë minët, <coughs> që një ju, i përpushton Zodit Gjelle Gjellarë. E një ju të mendoj, atë ishtë të topë e me njësala, një një dhe me nësë Allah, se në nën lidje me, këtë hadithë që ne përmendje. Këtë është regullu, e metë në filimet e sajme në djëgjonë. E zohë dë asketizme, që është asketizme? Të në shë dhe gjë që në bëndë do gina herët çdo gjë që nuk i bën bombin atë, si mësojmë punosh me dhatën e PS, fadiloj. Clean çdo gjë që nuk i bën bombin në motorin tjetër. Sa do të përmijsoheshin shikimin e tonë, sa do të përmijsoheshin dëgjimin e tonë, sa do të përmijsoheshin folja tonë, sa do të përmijsohej komunikimin, sa do të përmijsohej morale dhe sjellja jonë, sa do ne të ishim më të kujdesshëm në shfrytëzimin e kohës lirë, sa do shvëtze, të ishim më shfrytëzë të kujdesshëm në shfrytëzimin e e shëndetit, sa do të ishim në të kujdeshëm në fitimin e pasurist halon dhe hargjimin e pasuristin ato forma dhe mënyrë që e knaxin zotit gjithë të gjedalë. Lënja e gjithë dhe gjyë që nuk të bëndë dobi nga njërët. Pra muslimonit në rëdi shofi punë të veta, veprat të veta, fjallë të veta, sjellë të veta në këtë prizëm. Kjo është e shorja në e mirë, të bëndë dobi nga njërët apo janë kjo <coughs> si nuk është mat e punës mund të bëna herë të apo jashtë për të arsyejë i jetë Muhammedin sahasem siç thotë në rezultave që ndalla paranha thotë nuk është trans nuk ka pas në një rast një jetë në jetën e tij sallallahu alaihi dhe sellem që të dhagmar për veten e vet. çdo gjë hanbur si e ka venduar nga forma më më e familjes han shaqë ndotitë të ia pien por se për veten tij të të dhagmar pas një fset se nuk bën dobina herë çka se ti admitesh për veten tënde nuk bën dobina herë Këtuat se kanë qenë luftë Ali i në Bitali për R.A.T. dhe i njone për shafiravë Dhe i kur kanë qenë në pozicion që Ali ju bëha i gati me e goti dhe i e përshkyjë të surat E dhenë Ali ju dhe i këtërgohë Kështë në pëse Thotë se ndrybën në nërvë Në desha Desha ta vratë se përsa e më përshkyjë o të rrëtë Përsa e ishte Shikësa sa, sa thellë dhe sa intensisht përkën përshkyjë përshkyjë për të të nërë. Thotë dhe në sigurin, qështë siguria? Pa sigurin nuk unë kërëtsohet besimin, pra për nuk që i sigur, në të që ka dhe mu zotit, dhe i lërguar e ti sa asen, nuk quret në simtarë. Ate shma ka përshëllim, në e ka me që nësen, në fjarën sigurin këtu. Ka përshëllim këtu, në fjarën sigurin, sigurinja sigurin, absolute, që të bëndë këty, të, të përjetosh, zotër në n që të bën të të, të projetosh Allah u sikur e shetë. Se me që se nuk e shetë, a i përshë. Që të jetonin sa, bëtërati Allah a të ala nukë? Që të jetonin brezat e partë të ty i medit? Ato njerës që ka nartë dhejnë Sicili? Ato njerës që ka nartë dhejnë Qipra? Pse? Pse që kanë qenë sigur në atë që ka nërë në zhote që të gjithë ala nukë? E si pasoj, nuk kishin probleme njerë. <coughs> si nuk kishin probleme njerë? e dinin se shtë dhe gjyë që ka rengru zote është e sakë dhe e përtejtë dhe kjo reflekton dhe të shpjetat dhe zemat e tyre kjo reflekton kjo shumë më rëndësishme sa reflekton siguria jamen, në jetën të ndërë për gafësit e thotë të jaunin sase në nga dhivë të bukur push gdhin, thotë ishtë neqërë dhe është i knaqën ma të që i ka thonë zote gjithë me gjelanë si kur i ka thonë ma vahut dujnë anë, qëra ka dujnë anë? është sigurt në atë pra, që ka pritur Zoti xhehenxheladun. Ndihje në rrezikun, ndihje në furnizimin, pa ndihje me mirësi, ndihje me çdo gjë që ka bërë me të tjetër sigurt. Ve dhesh i sigurt në çdo gjë që ka lëmur Zoti xhehenxheladun, ndihje me vdekjen, ndihje me jetën e varrit, ndihje me botën tjetër, ndihje me xhenetin, ndihje me xhehenemin, puna më sigurt ata janë orjam, po. Kë duhet ku ke veprat, kë duhet ke fjalën, kë duhet të sjellit. Senini që bëson xhenat. Në thot në unë i përpura vë të shumë, qoditën thot për një njëri që beson se gjenetim bitër ështi zbukuruar dhe zjarim bitër ështi ndezur e i të flej mes të tynën, e qohi për gjumë i nabë. Qohonë në dhe të gjumë qëta, edhe të thojte, të dhe të dhe të zë, qoditën për atë që beson se gjenetim bitër ështi zbukuruar dhe zjarim bitër ështi ndezur fokë, e i të flej gjumë. a shenjona për gatë, tashme, mëshme, falin atë zot. A janë për ditë, po bijnë natë të thoshte. Ra natat, e mbulojë qetësia, dhe të dashurit shkojnë tek të këtë dashurit e tyre, edhe unë të këtë dashurit të dhe humbën shpirtin tek i dashurit tek Allahu që mëshpaj. Dhe veçohen me Zotin, që më jep siguri. Siguri në atë që ti shpërnduar Zotin Xhelesan. Dika e qortojnë. Ai njerëzit e tashëm thonë mas. Me e më buhë të qikë Rëfë kanë më nefësikë Me e më shërtë Tha vallaj, tha kanë frikë se mos më më më më më dhe të regjistri nga qastin qastin Kanë frikë se mos më më më më më më më më dhe të regjistri nga qastin qastin E më që që i gjenë të njërët habiqëm Dhe ka gjurë një olë i për aty në shtatën e vdekës dozën e vetë të këshatë Ka dhonoj bi mos qarë për bapë Se nëmë të të, të Ne e vëshyqy që i venë Ramazoni në e bojë khatme. Ndërkohë që në një hadith për e gërëvejnë sasë e më thotë, s'ka kuptim që muslimonit t'i kaloj mui pa bojë khatme për anin. S'ka kuptim. Për një muslimon, normal, t'i kaloj mui pa bojë khatme. Nësë të me te e vëshyqy që i venë në një Ramazoni, me bojë <coughs> khatme, edhe atë khatme me të nëzitme me të gjatë. Siguria në atë që ka lejmur Zotë të gj në atë që Zotë i ka përëmtu për rogën e vetë. Sëpësikën, më të mërtet, të bëndu i që shumë gjonët një jetë të ishofshme një syrë tjetër. Dhe kjo është besimi i si murët. A i që të bëndu i që për jërë Zotë i Gjellë Gjellë Gjellë mu lejnë shumë gjonët. E për jërë Zotë i Gjellë Gjellë Gjellë të sakifikojnë shumë gjonët. Thotë dhe shkatrinje e jëmetit tim në fund Së nështë këtojnë e në njështë po frasin për njështë të dhërinë masneshë. Ne imi fundë një metër, thotë me dy gjanër, e në bukët, kopratësia, përsa është problem kopratësia, o da? Kopratësia ka të bëjtë në sigurinë, ka të bëjtë shumë në sigurinë. A nuk ta përgamerës ose në atitën e sad, se është sada ka të bërgëan, me dhonë sada ka, e duke dhonë argument për imamë Pse e që jepë sa të ka është duke do në argumën për besimin? Por se kreti kësaj? Sepse kanë tonë, mardhënjet një jetë janë nërtuar, në bi, do binë reciproke. Ja? Një jetë. Në qasën që ti jetë, panë dhënë, unë, thjabë një shka, përfi nukë një jetë, që më shtëm? Do to se ka i besimë. Do to se ka një siguri, se zote atë styrë e lapsë, atë lekë, atë euro, atë dollar do të kompesoj me sa, Duk e fëllu këtë vjeqja, e duke mbaru, dhe eh, i ku e t'inzohë që të shkëta. Pjesat tjetre a didit të thot, shpresa, tjeturajt në shpresa, gjithë se cili për nësh. Duk e fëllu kë unë, i parit, thot dhe të bëjt, dhe të të bëjt, dhe të të bëjt, njën e ka merin tje bila, tjetre e ka këshpia, tjetre e ka kërë makina, tjetre e thot, mase dhe makinën dhe të fëllu, dhe të dhe bëjt taksi, e mase dhe bëj Masi marto me ja. <coughs> martom qysi... me bëqë zëshkëllamonë në do të çoj filan në atë. Tjetri thotë gjallë tani thotë do të marrë shkollën, masë në studime, gjej punë mirë, masë masë gjej punë më mirë te fjosit martuame. Vim ke tjetër thotë, tjetri thotë opsion, tani thotë s'orbasi punë te fjosit martuame, masë gjen një punë, b'i rahat, inshallah po gjet pasur. Ën e skuqullog fort. Vjen tjetri, tjetër, tjetër, gjithë secili ndërton, gjithë dikush më non edhe për mirë. Thotë unë me shpresën e Zotit, punë. Do të bëjt, do të bëjt, unë do të aqojnë metin, unë do të nëqojnë gjenë në i metin e të tjetë, qita këto në shpesat. Kjo është ka tronë një i rrë, pëse? Atër e ku nuk ka punë. Atër e ku një i vartë në shpesat. Atër e qërë konë zonë të gjithë të në unë, dhe gjeda në rrë, dhe i dërguar e ti, Muhammet i Sorosem, për një shkashtë. Dhe përme të, të katër gjonë, asketizmi i vërdet, se për Siguria në atështë që Zonë dhe gjë, Gjëllarën të apremtu. E dyta, Shpenzëllë. Mësohëm i me shpenzëllë. Dikush për nështot dhe në në i mënë fjellime e da vetëm, dhe nuk kemi se kemi pasrujit, nuk kemi biznesmena e tjetje, nuk bështë të të të të të të të. Mësohu me tonë. Mësohu me dhe në qohë edhe pakë. Dhe, ndëtë fare, jeto realitetin e kësaj botërë jeto realitetin e saj botë. Pa jetoje këtë botë, ashtu si që është e në realitet. Sepse qdo qasë që ti, qdo kohë që ti, qdo ditë që ti, qdo muaj që ti, etën, po, ja, po shkëm në realitetin që është kush. Zdeklë. Për, për kërshë, a thënë nëni për burave të hershën, objë i adhemi ti nuk je vetëm se si një grupë mullë ditësh. Për këvizimi më i bukur që jë është bërë një jutë. Që Një grupë ollë ditësh, sa herë që ike një dipë, ike një piesë nga trubitit. Kjo është kapital jëtë më ishtë tajnë, jetë a jote. Që një desë, ta shumë dëshë atë, ndobit të atër, në të një, të një, të atër. Për të arsyje, <coughs> e ja meni sa se me kështëton njojnë pësar me të këtë thonë, ku në fitë dunja, kërën në kërë bari, në maran në berisë e bi, i në këtë boj, si për me qeni pa njohur ose si kalu e së rrugë e ke panë një që do me kalu rrugë nga cebin zëp edhe frete makinatë vin latë ose poshtë si është i kujtëncë në du... a sëta e kalu në me vratë shh... qëto t'o dhjim dhe një një? a si kalu e së rrugë pa nuk është rruga autostrada aske rrugë e të nuk vështë dhe në për duun asë fër të red, asë fër të bëhë mua vër � Kujdes e për po në jetë të mori, kujdes e të mërë një njaja në vete, edhe pas taj kërë të zjo është një atë gjërenimit, për të pastru. Zotin Arun. Mm -hmm. Thot në jëmejë së aset nuk të adit, i thot ibn Omeri, i thot i Allahutananu, fe i dha asbahte, fe latën të diri nësah. Thot nëse gëdhi, nëse prit, me ngrësë. Ne jo që i prejsin me ngrësë, ko ne prejsin muaj, vite, mundësisht, me në qërë do të bëjmë sa nda kejnë e pensionen. Thotë, nëse këdhi, mos e pritë darkën. E nëse në grës, mos e pritë në gjesin. Jo, ne e jo, vetë në gjesin që, që e presim, po kemi edhe shumë përpër bërë në esër, edhe pas në esër, edhe masin muje kështë mëra. të mëradë. Kështë ditonë në shokët e pejra mësës, në më të të të shpirtën. Profetës asem, në prositë një, njërin për shokët shok në ti Çdo tot që ta përkthem në hadithin ton, që do të thotë shpresën në ekzekutim. Pa nëse një do të jetojë me këtë shpirt, dhion sa alhamdulillah. Po. Allahu sota ti në më mëzanë çomën, "Kujnesi do të jetë më siune vetë, qofi haram o vetë? Si me siunevet, do të shohë armovën, si në mund." Kënjë që thot, "A kshom me mundu qabr të Zot." Kënjë që mendon se a kshom me mundu qabr të Zot, me veshin. Pa për çunë që nuk e tmej Zot, apo. Ka për thonë lafsh me këtë, e dinë i thot, "Ma shohësi qabr të Zot." Ti jetoj në një iksholla. Si do të jetë dieta aty? Si do të jetë morale aty? Si do të jetë sjellja aty? Si do të jetë komunikimi aty? Si do, tjetë do të jetë? Masha Allah, do ta shohsha aty edhe më shumë. Epo sesh se si nuk do ta shohmi edhe sot. S'kam. Ose po erdhja një të shohmi fotë edhe s'kam, mi s'kam. Dhe mi s'kam afatit, ha? Disë njerëz do të tën fotan një stak florë çe bëu rrugë, po ti do një urë do të shpirtu, subhanallahu. Çto duat me këto njerëz? fondëllë. Ti kur kam më qenë për njësh pejgamber, jo më nuk po kujtoj gjatë tillë, ti mundon. Çfarë do bie kanë qosë ne do mundohen më qenë kështu. Ai vetë mësinë e mi të tillë, Allah më mësimi dashuri, ishte i këtë i tillë. Apo, aqa për ti për të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Parti më të vërtetë ndoshta nuk gjerin gjë diçka, mësim ders. Han gjë diçka, kushe ban. Çfarë që di do nuk e pa, kush e ban këtë hum. Çastin e çentin përmbroj. Thot, Pasha Zotin, thot, nuk kemi përdi do në shok të Muhammedit sasën, të ne e ka dhejnë ke Zotin gjithë dhe gjithë dhe gjithë dhejnë. Kemi vërët posi që kanë bëha, thot. Ka qenë bura. Me të rrëtet kanë bëhët si që kanë bëhët shok të dhejnë minë sasën. Në, të në në nërë i për ty në më vitet të tëra, me në abdesin e atësis faq dhe sabahut. Në në nërë i për ty në ajgjohën dhe panë dhe prej asë njëher Njës që jetë është më ambitës e të latëta. Njës që nuk shifshin poshtë. Pa nësi njërë... Nëse ti nuk mund... ...tu... ...un nuk mund t'jemi t'jë dhvun t'ohu. Sepse nëse të nuk gafin një gafin një gafin të t'ilë, vabal do t'a jafin t'i shpërbinë. Do t'a jafin zotit se vahin. A ka përndu për jome i soseb në hadit? Ka një hadit, unë nuk t'a përmen në hadit në sashti qartë. Diçka që e ka bërë dikush, po nuk e ka bërë dot pa po dëshirë. E ka dëshiruar me gjithë zemrën, me gjithë shpirtin, do të ndali bashkë me personin që e ka bu, ditë ngjikit me të njëjtë shpërbim. Fota e gjithëti, i një ka shpesëzuar me Zotin. Dajnie që ka pas dhjetë ta ka shpesëzuar me Zotin, dhe dikush tjetër që nuk i ka pas. Po ka thonë Zoti, sikur isha një pasurisë fillane do të shndërrohej biheron. Në e tjera ka thonë Zoti, që ju ndihej se fillane do të bësh atë ose ai. Kto darin përpara Zotit katër një zot. Thonë se dikush tjetër e kundërta, një zot është e barabartë Po kisha pasuri do ta haçoshësh për keq si Filani, identifikimi të një soize. Po kisha dije do dh do bësha keq e fit në siçmo bën Filan, një soi i mishpinë zotë. Në veri dashëm mundo. Mundohu sepse kush mundon e Zoti i dhe Filan mjev sukses. Edhemse nuk i jep sukses, Allahu xhexhelal e bën të përjetojnë rezultatet të suksesit. Nëse nuk e anë me të botë, ja jep në botën tjetër. A e që përpojtën e në shopezim është që ta shohin më më një realitetin i kësa i potër. Thotë për e nëmërin së sen? Inë në ma me të elio, me të rëdunja këa akib. Thotë shembulim dhe shembulim dhe shembulim dhe shembulim dhe shembulim si shembulim, shembulim, shembulim një uthari. Is të fëvëng në tahtë të shëgja, është unë me kushur posh të poshtë një plenët. Pas të një, pas të një bërshdoj. Kjo ësht Pyetje. Nëse njëri të jetonë në, në këtë botë njëm një vjeqë, dëm një vjeqë, të redhet një vjeqë, ka asohet me fjallën për jetësi, sa i djeve shqenë? Kështë realiteti i kësaj botë. Realiteti i kësaj botë kështë. Kështë, asë gjënë. A dhe në kujdes kërë i kjo i apemës, O të florizosh këtë në njën e femës për vazhduhë timin e me arit të këzotet dhe të këgjëneret e ti ose këtu ke i ja femës edhe ato që i kemë morën e veder kemër të ingranë atër, pastaj kemër në ngejtë mes trukës Edo Zotë Gjellë Gjellalu mu, me emërët e ti të bukur, me atribut dhe të ti të larda të ndimojnë allahur Gjellë Gjellalu në mërë sukses të arimë të qëllimet që gjithës e citi për neshëm i ka d dhe përcahtimi i qëllimeve një është pjeve amëcishme e formimin të besintarit dhe realizimin qëllimeve ti një pa dish ku të marit njër ka ca qëllime njër ku të marit a ke menun e her ku të marit mës një vitit ku të marit mës 2 vjeq ku të marit mës 5 vjeq ke menun njër ka qëllime njër mundohu të jesh pronar i parimeve për nërë i qëllimeve dhe i kësynimeve. Që të qenë sahabët, që të qenë begamerët e zotër, që të qenë sahabët e radiologa në, dhe që të qenë njësë që kanë dhekë rrugën e tyre. E du, zotën që të gjela nuk u, me më, më të ti të bukur, dhe mësësitit të të të garda, në avashkojnë gjënetet e ti më të mirë, në gjënetet e fjerdos, si që të në avashkojnë në të të dënë, në hijen e naxhit Allahu subhane ve jalla lut advent me hufi e dhjetë e profecis <todic> Hashe Allahu jelle jadal nusallahu jelle jalu i gjithë të bukur dhe atributet e tij të qarta çdo takime tonë <todic> mos t'jen rreth rralën po ti më spëstam Allahu lutim bismillahi rrahmani rrahim Në emër të Allahut, i dashur namaz. Ne i mintojmë të Allahut, së paqja dhe lutimet e Zotit qofshin me ju për vetën tonë, pa mbetur në liq salat, selam. Ne sa vjen në shoqëri e famë. Allahu i dheshanu Kur'anin e pamërt. Tregon <todic> shumë shembuj dhe një prej këtyre shembujve do të thonë falëgrat me emrin e Allahut i dheshanu. Një prej këtyre shembujve është për shembull shumë i bukur. Shembul nga jeda jo në përdiqme. Shembul i cili është imbushur plët me gjaldëri, me jed, a shembul i gjaldë të cilin heve mundashohin për dit, të hasin për dit një dënë ton, por se shumë pak e vejmëre dhe shumë pak me dhejmëre. Thot, Allah i lërcuar në këmëlar, inë në më mëtheru në hajatit dunja kemajnë në zellahu në sema,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 dhe njëni për jush prajë shef të okën, e cilat duket si pa jetë, ashtu si rënume, e po zotë i Gjereshanu i zbret shion, ose i zbret ujnë e mëreqeqën. Ajo e mërë jetë, edhe fillojt të kjeldëroja, edhe me thonë më ato bimet, të cilat i hajnë njerëzit, i përdojnë njerëzit edhe kafshet për rushim. Dhe i sa vjeme i moment, që atit zotët edhe prënari të okës i duket shumë e bubor, edhe i duken fruitet, dhe Edhe i duket vetja sikur është i pëllot fëqishëm Edhe sikur e ka gjithë gjënë kontrol Pra i duket vetja sikur është shumë komodë në pozicionin e ti Me pasurin që i ka dhënë Allahus përnëtare E duket vetja sikur gjithë ka Gjithë ka dhënë që ndodhë aty e rotull Pra të toka aty dhe pravë në aty e kanë kontrol Edhe është a i cili dhe më dhënë I ka frerët e sundimit Edhe frerët e përfundimit saj se më thonë që është e finalet sa i ndorën mm. e ti. Ta vomë si që duke të më thonë edhe shumë njërësve të cilët, si që përmenet e bëha mëndi për para, më basë mundohen gjithë jetën që të vejnë pasurim, më basë mundohen gjithë jetën, gjithë jetën dhe më thonë, që të këndë disat mjëra materiale dhe të arrinë diri një ku, mm. e për vjenë momentin që më basë e arrisin edhe, më ndojnë se të shi janë, janë në momentin kër iz edhe knajqin në atë pozicion në vetë, por se harajnë atë që është më rëndësish me fare. E ta ha emrunan fe gja alna ha hasidin ke ilam të gënë bil emës. Harajnë që nga momentin, moment, janë dhe më thënë, janë pre e caktimit Allahu Gjeleshanu, se nuk janë atë që i ka ndorë dionat, nuk janë atë që i vunë begatit e Zotit Gjeleshanu të kajetoh, nuk janë atë që e danë jetën, por se është Allahu Shkanta Allah edhe është aji cili e mërë. Pra i vjenë zaktimi Allahot, në atër nëse diden, edhe bëhet si kur mos me pas lullzu në të djeshme, pra si kur mos me pas jenë pare. Shka të rratë konkretë. Allaho i lërëcuar në këta jet, ka dashme nga thonë neve, dhe më thonë, ka dashme nga thonë neve, me pak fjallë o blezën, që sa të të jemi mundësi, sa të të jemi mundësi, ta shfrydzojmë, dhe më thonë, këtë periutë kohore që në e kalonë zëtë i mëdë me jetu në kët dhe qenë muslimantë njën, me edash Allah umë gjëleshanu unë fort edhe profetin sallallahu alaihu sallam, me mundu me, me undalu dhe me thonë edhe me umjaftu me halalin, që Allah umë gjëleshanu e ka caktua edhe me mundu unërgu sa të mundëm nga haramin. Të regohet që një poeti madh arab dhe me thonë që me <coughs> këtë për para, e le ahsha e për asemrën, të regohet që kër profeti alaihu sallallahu alaihu sallam ka emigrun me dhinë, ka dashmë bombs lemonade ka dashmë pranoi islamin ka dashmë pranoi islamin do të thonë përbohet fjalë përbohet në atkoh nga pojet të 12 veçanë kjo asemblinë sot do të thonë mund të kemi mund të kemi një person i cili i cili sot është poja e kompjuterit për shkakun një person i cili e di kompjuterin shumë mirë dhe në ramë komtar për shkakun më në, njifet, apon, i miri imagjino sa kërkohet sa nife të havon një diçka që ka lëzuar një mush një tjetër që njerëz ndan die gjithë populli ndjek Imagjinoj një person me influenc të tillë, domethënë do të bëhet musliman sot, sa ndikot te zemrat e njerëzve. Edhe ky person, madhkohë që ka qenë koha e poezisë, edhe koha e viershës, ka qenë nga njerëzit e rrallë, domethënë edhe nga njerëzit që mbanin flamurin për poezjinë dhe për viersh. Viersha, poezia ka pas ndikuar në jetën politike, në jetën ekonomike, ka pas ndikuar në jetën morale, shoqërore e tjera e tjera. Në momentin që ky person do të bëhet musliman, atëherë, atëherë kjo do ndikojë edhe në zemrat e mshirëve të tjerë do nivote për shumë mirë do të thonë për nga Islami. Muhamendi që niset i ulim dhe vetëse do niset për në Medinë. Atëherë thon paria e, Pari e Mekës më me vrap thon ta kapim, ta zejm rrugës para se me bëmo musliman, se me bëmo musliman ato. Atëherë ka vërtet shumë një ndikim i ti. I pranim Islamin i ti. Edhe më vërdor të zejm rrugës, të kapim rrugës, edhe i thon lutemi thon vetëm ose bëmo musliman. I thotë kam gamën. Madje Po lexonit po lexonit tek domethën tek librit vjedhshave që ruajn akoma vjedhshat e këtij personi. Qysh i thonë profesorës rën, që ka qenë njëri më nëm. Ka bój vjedh rrugës nga Meken Medinë, nuk ka bój vjedh shumë të bukur, shumë bukur, kur e lexon domethën si sigurisht sigur me pasqyrë një besimtar i mirë domethën me me, me ca fjalë tom dhe shumë fjalë besimtarit, por që me tregon që megjithmén ka dashur përun Islamin edhe më shku më udërzu para Allahut i Lëshani. Edhe, dhvje momendi i thonë parje e mejke, sa mëhtë, që këshkëmë e kapruhë, se thonë, që e disë e puna thonë të pak, të në thonë, vënojë e İslamin të atë, qoftë edhe një vit. Qoftë edhe një vit, edhe dhe të tjavim i qendeve. Qa oferte të më thonë? Një vit vënojë e İslamin, mas i vitin, po qatë du shke i cindeve shpërbilt. A të herë fillojt bojasabin. Fillojt bojasabin burliut. Do të i cinde që problemi ka të shqip, vona Müslëman në shqip, apo vona Müslëman në shqip, fitoj ato i shqin dhe vetë edhe ja hullë si më. Një të jyp dhe vesë më u këthi për në mege, kur ka arrit në mege, kur ka arrit në mege, e a ja prishti meni në dy njojës, më thonë, po, me dëverdet duke arriti as dy njojën edhe as ahirejti. Karon dhe dhe vejë edhe kabdek, nuk e more as premdimin që i edhe këto, edhe as Musliman nuk uba dhe m Pra, kjo është një shemblë të sësi <coughs> robit kër fillet dhe jahapet dhe njoja e në Amdila njeve imi qënë atë rritë Imi qënë atë rritë dhe më thonë, jesa më mirë në Amdila Edhe të tjerdë Edhe mundet, mundet se kemi për në reqe Ka bre musëtëmanëve që filleni të rekti A o filleni punë dhe kër fillem një ahaba dhe u Gjereshanu Vrisku Më fillen të ftofen nga gjamnia, fillen të kuren, qik, jargoen nga gjemati Aqonda vazmja duke ndonjë tonë hap në një çikë edhe në rrushkase ka bënë të pandagjinojë filloi po që jeta e aromit të tjera të tjerë. Olla do të më qetë kujdes shumë për zonën. Se asioni brenda as, as domethën nuk ka më të moras asi që për kësaj dinjojnë. Asi që për kësaj dinjojnë, asi që nuk ka ku, sigurt kishte ku tim diçka për kësaj dinjojnë. Allahu xhelesh nuk kishte për t'ia dhënë kafirit as as një grimcë të vogël. Sigurt kishte në imlert Allah të Allahu xhelesh anu do të shijë kafira zero. Pas i gjithë, zëtë jetë të Allahu që, po që, që, që, Allah, që në që në qoftë dhe ka qpo dhe të shavë që atyre që kanë mëzvesintarë që Allahu që në që në një uralë, më kanë shumë për e dy njësë Qa të regoj? Të regoj që dy njësë ka vlerë dhe ka vlerë dhe ka vlerë Nuk ka vlerë Pra në që të thotë profesasën? Thotë, kam frikë, thotë, i nëmim më hafë, alejkum Thotë, aje që kam frikë për ju Qa e frikë sotë dërgumin Allah? Thotë Edhe ashtu me të vërtetë do them që robi subhanallahu kur vjen në një, një dhëhet. Dhëhet. Edhe me vërtet subhanallahu të dëshosh ta këshillosh, nuk i bota vi, e shoh që zemra ka ftohtët ngurcosur në tjera diell. Edhe një histori tjetër e kanë treguar që ka not ditët e sotme, domethënë, më kanë treguar për të vërtet, më kanë treguar për të vërtet, po si morali i herë domethënë është shumë i bukur dhe mëlojse është të vërtetë. Ka qenë i trekar shumë i madhë, musliman Ka pasë pasunit pa përpame, dhe duhan Ka pasë pasunit madhë dhe shumë Dhe ka pasë dhe një djarë Tërë momentin paras në e vdekë Siç ka qenë shtratin e vdekë Si të objiri im tët Këmblionë baba tëtë një zarfë Këmblionë një zarfë, zarfë i mbyt Tëtë këtë i qka të shkëmjit me të tëtë Baba e të kapër dhe vdekë tëtë e një që është duke marë dhe vdekë Në momentin që ti do një shumë gusht, dhe jesht shumë gusht, vedë në moment që do jesht një me një moment shumë të bështje, do, thonë, do kesh nevoj për i këshidh apo për, për i udhëzima apo për një qëka, do më thonë që unë nuk mund dhe me të dhënë se kam dhek, atër e hapëzartin, <coughs> se pëllon bërë më i përosit. Vedë në thotë do të le dhe edhe një mëna të vdes, kur të të të të të të të të të të të të të t Atëherë, normal, dhe më thonë, bje e momentiv dhe së i adhiv edhe i birit e rëtë hoxën që me e la, me e pasru, dhe më e vogatë e që e finos hoxën e kur bje momentiv është të i thotë i bjalli bjalli i këti, dhe më thonë, trektari të, të ndik i thotë, unë nuk të që rapetot e dhe vishë e bëbështën se e kalon në më më nëtë normalisht, robi kur lëha e dhe e që finosit nuk leohet më me i vesh as shrapet, as të matme, as të këmish, as të në tjere, vetë me qëfin, vetë me qëfin, si shvaroset muslimani. Vënd i Islam normalisht, edhe i thotë o gjëhet, nuk bodhët në vesh as i gjët i, edhe vetëm qëfini. Që e ka Islam? Që e ka feja? Dhe thotë e rellonë mamanat. I thotë, nuk bodhët, thot, nuk leohet, nuk leohet, ka pysim edhe o gjëlarë tjerë, në përfisa të, njer A fillo bot debat, vuan diskutime me jona kështu. Filloja tani tash një jetë ngusht, thotë amaneti po thot. Mi kap fort për fjalë nuk kishte çmë të më thonë mjë ndarë ronat. Kjo zbotë më morën punën, le ta vetë jona amanet babas, amaneti ku nuk është në rregull me sheriat zbe. Atëra, një jetë shumë ngusht se dotem me bababus si më thon amanetin deri në fund, e kishte se amanati ku vaoi qillon gjithë pasunit, a respektova. Thotë tashier di momenti thotë duhet që, që më hap ata letër që më kalon babai observin edhe shavatë mëran shkëndë më thotë, shefë bir thot, shef thot babaj thot, i paqërave si mer do të ne vetë thot. Gjithatë pasoniqe të kam lejon thot. Gjithatë pasoniqe të kam lejon thot, është kërqe pa vlerë do të thënë. A kjo duhet të më përfitu? Ërëndësishme siç thamë do të thonë, morali i historisë është i bukur, edhe me vërtetën që është që është historia që i bën dobibë sinqer. E ruzim Allah s.q. n. t. që djetë pënt jemë i dhe menšëm, dhatë shru zemë për nësat jemë në zi. Allah e shru lehën pina.